Bismillah arrahman arrahim, alhamdulillahi rabbil alemin Salatu wa salamu ala rasulna Muhammedin wa ala alihi wa ashabih U men tëbjahum bi ihsani la Yomiddin Allah në madhugër e falëndarojmë dhe vetëm për ti ndim dhe falë e kërkojmë Lavdata dhe bekimet Allah që ofshëm i Muhammedin sallallahu aleyhi wa sallam Bi familënë ti imbë shokët dhe të gjithëta që ndjekin këtë rukë dhërëndit në fundë të kësaj bote Të ndërru dhe zërë Kemi përmendu në takimet e kaluara Se Muhamedi sallallahu aleyhi sallem Ka përdorur mënyrat të ndryshme Për të në e shpjeguar atë që zotje kërkon pejneve Dhe njën nga këto metoda që ka përdor është dhe Rëfimi i disa të regjimeve që ka ndonë të kaluaran Dhe këto rëfime, si kur që kemë përmendu nuk janë Të regjime të thata që thuhen Por janë gjare të vërteta që kanë ndodhë nga se përto ka dëshmu Zotë i Gjellë Gjellë Hu. I cili këto rëfime jam se i peganverit Alehi Salatu Aseram. Dhe pastaj, tjetra kemë përmanë se këto rëfime nuk janë për cilë vetëm sa për të në tërgu se kanë ndodhë dhe shka. Mirë përto më ka mësime, ka uldhëzime, që ne përfitojnë për ty në. Edhe pësa to kanë ndodhë shumë maherët se kohë që ne përjetojnë. Andaj në takimet e kaluara Kemi foljë për ata tre persona që i kam bjullur Një shkëmb në shpel Dhe presaj pasaj jenë mundur me mardi samësime që Shpesaj që në bëjnë dobi Dhe të në hynë në punë njëtë në kësaj bote E sëtë me ljenë Allah të mbannum Si zakonisht Në këtë kohë dhe i sëtë afrohet kohë e zanit Dhe të mundur që ua rrfai edhe një tregim tjetër e që është interesant dashnë një ngjarje që ka shumë sime u kanë dhënë këtyre tre personave në këtë në këtë rrfim por që nuk do të thosë nuk i ndo të tjerëve prandaj na duhet të marrim sy nga përvojtë e njerëzve që kanë kaluar që mos me përsëritë gabimin në e njëjtë nëse ata vetë kanë gabuar ndërën qovë se përvoj e dikujt i ka silë sukses e dobi dikujt ne duhet në marë mësim nga e përvoj kështu njëri mësënjit në kësaj bote kështuaj ruhët kujdeset dhe kështuaj e formon vetën e ti këtër rëfim që përdu me u atregu këtë regim e të rëzmeton Bukhari unë e sahihun e ti se peganberi sallallahu aleyhi sallam kjo është dëmohon fjallë Muhammedit aleyhi sallatu sallam një dit shukëve të ti i, i u rëfeu këtë rëgjim. Qëka tha? Mohamedi Alehi Salatu esëmë tha. Kanë qenë para jush në kuhën e bëni Israelve. Popull, të tëtë, i herëshëm që ka pasë shumë pejgamber. Të këta njerët ka pasë që dira, ka pasë zyrat në të rëshme. Një nga ato është Në kone bëni Israelve Para Muhamej, Alehi, Salatu, Osama Para neve Kanë qenë tre persona Por qëtë të të ratë kanë qenë të Smur Kanë pas mundje Njeri pëtyri ka qenë i smur nga Lëkura Tjetëri ka qenë i smur Do tëtë në kokë Dhe së pasu e saj I kanë rratë të gjithë ta flokë të kokës Dhe ka pas probleme dhe i treti ka qenë i verbët këto kanë qenë problemet e tynë Muhammedi alesën më thot febeda alillahi enjebteliehum dhe deshje Zotë i Gjelle Ola që këta njerëz me i sprovu po këta kanë qenë sprovu e tash me i sprovu me diqka tjetër nga që sprovat nuk janë veç me vështirësi edhe me smundja edhe shëndet i është sprovu Edhe pasurija është pro, e kështë më ratë Sikur se këna me sëru Dhe Allahu Gjelle Gjellari të ndërnozë Sikur se thëtë Muhammedi Alehi Salatu Veseram Në këtë hadith E dërgën një melek Por në formë të njëriot Në besujmë se ka melek Janë kriesat e Allahu Gjelle Ola Të kriuar anga drita Zotin vazhdimisht e adhroj Nuk i bëjnë asë njëra mëkat Asë nuk hanë, asë nuk pinë Janë dveçanta pejneve, nuk janë si na dhe Zotë Gjellewala këto kreja se i përdor në detyra të ndëshme jo pëse i duhe në laot mirë pa Zotë Gjellewala përdor rap për atë që a i dan dhe e dërgan një melek në formë të njeriut i cili shkan të kjo i pare i smund nga smundja e lkurës të adhët një smundje e fështir i ka pengu menet me njerëz nga se njerëz janë në verit pejti i së kam pasëf menet afërtynë dhe kjo i ka shkaptu probleme qrau sa e ka qen i varfër. Para më ndani me bashkuesmundja dhe varfria. Ka skuqti ky njeri në formën e njeriu dhe i ka thën Çka ke dëshirë që Zoti më të dhon? Sa kam dëshirë që Allahu xhallahu ala më malargu këtë smundje. Nga sa më të vërtet po më shkakton ngarkesa, po më shkakton probleme, po më bën që me njerëz mos me mund të komunikoj. Atën Meleku e fërkoi bilkurën e tij dhe me fuqinë e Zotit kjo është e mundur. U shërua dhe Zoti Jellahu ala i ia zvendsoi atë kur të smurr atë kur do të thotë që ishte ishte fort nga smundja në një lkur të njom tërë të bukur e kështu me radhë. Pastaj i tha, e çfarë ke dëshirë më pas nga Pasonia? që ka po të dëme tjepë zutin nga pasunia dhe kam dëshime e pas një deve ati në të kohë në të dëvën i ka vyt një deve dhe Allah në gjelë lëvale e ja ka dhonë rëskja, ka dhonë një deve e cila ka qenë me barë pas ta i shkanë të këtë i dyti i cili ka qenë një smunë nga një smunë tjetër në kukën e ti edhe ati i ap prezentantë të njëten Çka ke dëshir Zoti më dën, të, të kjo kësut, dalë njëzve, më mëshërua. Qase kë po më këksoj, s'um po dal para njerëzve, mu taku me ta, kam me të keq e këtu me radh, dhe Meliku e fërkon mbi kokën e tij, dhe Zoti xhallahu ala i elargon sëmundjen. E i thot çfarë ke dëshir ti? Nga pasunia, tha kisha pas dëshir një lup në mafol Zoti xhallahu. M'ma don. Me pasunë një lup, ç'i krypun të mia më të. Dhe Zoti xhallahu ala të ndëruazë Këtia banë rrësë Kja funëzan Se kurse gjithë tjere Ja mundëcan me e pas një Një luk Edha i ashtë gjithashtu me barë Shkën të këtë i treti Dhe i thëtë E i verdë nuk përshën me dysy Qëfar këtë dëshirë ti me donë zotit ty Tha unë kam dëshirë që zotit me mikthy syt Me pa Nuk përshën njerës të mi nuk për e shoh tafër me të tem, nuk për shohë vlaun të tem, me po dritën e zotit me po, me po begatit, që më rëthojnë, një matë sytë begatit. Atër me le ku ja fërkëj sytë dhe, zotit gjellë lewale ja këthejt për mënit. E thë, qka kje dëshirë ti me pasën nga pasonia? Tha, unë kam dëshirë me pasën një dele, një dele. Atër zotit gjellë lewale ja dha një dele, po edhe e kështë t njësi kërsa të të parat dhe me leku në formë në riu që të treve ju tha edhe të parit, edhe dytit edhe dretit tha ju bërë barakule, kulekum fiha, komu japa allahu shumë bërëqet në këtë pasunit edhe kështu ndodhe atit parit të nërëzër ju shumun devet atë shumë, sa që përmenë Muhammedi a.s. se një lugi një kamush me deve bërëqet i ka abzohet e gjellë u ala Ja ka njësë me pak, po i ka dhënë Zotit Bereqat I ështu pasunia Edha i dyti që ashtu Ju ka mushë pasunia Me lëpë e me bakti Edhe këti treti që ashtu Ju ka mushë pasunia me Me dele Kale një kohë, jo shumë e gjatë Këta pëknaci me këto begati Me shëndet e me pamje E me pasunia e me familje Do të tëtë të, të mira Të mira të ndryshme Zotit ishin ishin të varfër, Allahu i pasunoi. Ishin, smur, i ishin njerzve, i i shëshri, të smur, Zoti xhallahu alaih isheraj. Ishin larpe njerëzve, Zoti xhallahu alaih i kthei prapë në shoqëri e kështu me radhë. Pas një kohe të ndërronë Zot, ai meleku që erdhi në formë njerit të pashumë të bukur të Zotit, tash po vjen Allahu xhallahu alaih po e dërgon të njëjtin melek por në formën e një të varfër. Sprovë i varëfër, i vjetër, i shkret, edhe përshkën të i pari. E i pari ishte, ishtë muit pëllkure, që ja këshë mushë zotë i gjellë në uala, a fushën me, me delë, me deve. Tha, një plak i ngrat, i vjetër, e i varëfër, një miskin, kamet në gjysë rrugë, o vla, s'kam me qkam me shku të shpia, e i varëfër, A bën një dhe, dhe për qënë që t'i kebë zotim ja, po vlat, me e po vlatë shkebët në shpe O Allah i thavlam, borë që shumë nga rkesa Shumë po kemë obligime s'podel, subhan Allah Nuk për kërgjë, edhe qëj ke jetën Tash jadha zotit ke jetë, e tash spitalin E qështohë njërja Pastaj me leku i tha, ke enni arifuk Po më doke që për t'njërë t'i të këmpat dikun A jeti një që i ke pasë lëkurën edhe s'ke pasë kërgjën? Ja, tha, qëfar? Gjithë këna pasë, në babë e babë gjyshë këna pasë, është gjithë? Subhanallah, e më hajtë mirë në zotit. Atër me ligu, që ka i tha? Tha, fe in kundë të këdhibën, fe se jerek Allahu ilama kundë. Tha, në këfë që për rëndë, të ktheftë Allahu që kështje konë pra. Pa që konë pasanik, në bëfë që ashturë. e nëse përthusht këndërtën të, të ktheftë Allah që shjekon. Shkajt e i dytit taj që i këta Zotë i lëp, e i dha, pamjet bukur, u boj pashëm, e i tha, një plak i shkrejt e i ngrat, rrugës u me të keq, me ebë një lëp, rrugës pipi qëmësit saj, në vynë për rrugës dikon, teqë këta shpijat, pas ke ebë Zotë i bal, në parëmën një lugim, një fush, e mësht me lëp, Wallah i tha shumë obligime Nga rëkje e sa borë që Se kur që thëtë minus janë Apo s'pom delë Edhe këti i tha Meleku Kënë një arifu këtë pëmdo këtë pëtë një ty Të kompadi kënë në ty A mësien një që Sëndilë që para njerëzve Gjysh se ke pas Ftyrën se ke pas në regullë Të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të Në të kuptim po flasë me fjall fjallurin tonë, dhe, e kje pështilë po ndoë këti këmësë. Tha, na bab e babgjurës që shtojnë akonë gjithë. Gjithë këna pasë shumë. Tha, nëse jetë të rajtë, nëse jetë të gënyjës të fjetë vërdetën, të ktheftë Allah o që shtjekonë. Shkajtë i të reti. Edhe, i tha një plak, i shkajtë, i ngratë, i mëtë rrugës, Ebon ka budhë me me jepë një dele, pas ka jepë zote shumë, me jepë një dele, me krymë punë për rrugës e ashtë. Kjoj treti shkon ryshe. Fa, jë më konë, fa i verdë, zote i mi ka dhënë sytë. Sko më pasë kurgjë, më ke jepë Allah tonë këtë begati. Më la janë, më mërë që ka dushë, për hirë zotët e letë që ka dushë, se se kam njetë me të nalë kurgjësatë. Atër Meleku tha Maj e krej që ka ki se së mduhet Por Zoti ju ka sprovu Dysho këtë tu dështon e ti edhe provimin <coughs> Të ndër në lozër <coughs> Këtë regim Qina fletë për ta pejgamberi sallallahu sallallahu sallallahu Mëtë vërtet ka shumë porosi dhe mësime Që duhet me i marë Unë thash Kënë gjari ju ka ndodhë këtën e tre personeve në hadith Po zdo me thonë që së në ndodhë një vitët për ditë që është të... Në është të ju bashë me të njëtat njët detaje, apo me këtë smuni ose matë, mirë po I në konë, ku i në konë, ku në ka përë zoti, eskë në pasë, eskë në ka dhënë zoti, edhe na këna në ru Andaj mirë është me i marë mësimit dhe dura që me në vazhdu begatit, me në vazhdu mirësia, me në vazhdu rahmeti zote gjelë dhe gjelë aluhu Mësimi i parë që marrën pe ikson gjarje të ndërozë. Mësimi i parë është ajo që ç'i kanë fillim. Jeta në këtë botë të ndëroz është sprovë. Allahu thot në Kur'an, "Alladhi khalaqa al-mauta wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amela." Allahu thot në Kur'an, Allahu është ai i cili ka krijuat vdekjen edhe jetën, pse? Liyabluwakum që t'ju spërëvan juve e cilë është qëllimi spërës e jukum ahsenu amela që Allah t'ju spërën kush përbon po punë më t'mira Allah u gjellëvrat dike e spërën me smundje me shqikuse në tash kërë i smund, a përbon po mir dike në Allah u gjellëvrat e spërën me shëndet me pasë e tash kërë ishe smund bëjsh e dua edhe ishe e burri mir e tash kërë të dha shletën aji mir prap jenë spërën Varfria është sprov, edhe pasunia është sprov Edhe robnia është sprov, edhe liria është sprov Edhe pushtetje është sprov, edhe autoritetje është sprov Gjithë jemi në prëvim, njetë në kësaj bote Këtu Allah u gjellëval në adërgëm prëvimet e nërëshme E që ne të dëshmëm se apo e japim prëvim si duhet apo nuk po e japim Andaj e para që duhet të kuptash është se je i sprovum Allah o thotë në Koran, o në bëllukum, ne ju sëpërvojmë bilhajri, o a shërri, fitne. Ne ju sëpërvojmë edhe me të mira, edhe me të këqia. Edhe me të këndshme, edhe me të pa këndshme. Ju sëpërvojmë vazhdimishtë që të shumë se që i kështë këfaliteti ju. Këpa, për me dalë në shesh, ari duhet në temperaturat në ata më shkri. Kjetë ato që shenë ari, binë, shkrienë, jetë në fondë, ari atër ndëj Allah odo në gjellewala që në zjarën e sprovave më në qitë kvalitetin aje kvalitet, aje original aje tamam besimtara për po jo ndëj duhet me kuptu njëri njëzën sprovë që është pasilë dhe. edhe kur është në vështërsi edhe kur ështësi, edhe kur ështësi edhe kur është pasuri, edhe kur është varfri edhe kur është shëndet, edhe kur është mundja ku do qoftë duhet jetë falenëruas mirënj rob i mirë, njëri i mirë, i do bëshëm e kështu mëronë. Dobija, du që du me e cikën, në nëzë është, jepo se ata dutë partë, ata dutë partë, nuk e dhenë përvimin. E a i treti e dhe përvimin. Par asë me kalunë, dobi tjera, mirëveq me analizu spruvën që e patan. Nga se spruva që e kanë pas, ka lidhje shumë me suksesin edhe me dështimin në spruvën e tynë. I parë ishte i smut pe i pelkura. Po ajë syti ka pas, ka pa, mirë. I dyti ishte i smut në kok, edhe ajë pelkures, po ja kështë shumë tuftyrën, ama syti ka pas. I treti, lëkurë në ka pas mirë, këti ka pas mirë, syrët si ka pas, këtë pas sy e dha përvimin, këta me dy sy se dha më përvimin, pse, të ndërnëzër, nga se Allah u gjelë leua në ka përësit në Koran, që timi të kujdeshë shumë në syrë tonë, shikimi atje ku nuk duhet, shikimi i te për të në begati dhe në pasuni, i ashtë të njërit lakminë, Nuk u shqiet zemra e njërit me diqka Më shumë dhe më shpejt se për mesy i vatër Andaj këta dy kanë pa, kanë këshyri Së kanë pas, kanë lakmu Fatë kjecësht të ndërënëtër edhe kur kanë bëma sa nej Nuk i është fikë lakmia Që i bjenë se njerin e se smuhet pej lakmis Njerin që se smuhet nga smunja pangopsis këto duniun m'ia donë si ligjet ato. Në kështej punë a ka shumë apo ka shumë? Jo. Çu se kom rana ato. Nëse brana ka rog virusi lakmis, kret jep ja. Ai e pët komësinu. Çu sot pe gambene sallallahu alselam. Nëse qofse biri të Ademit, njeri, shikoj kët porosi. Nëse biri të Ademit, Allahu ja jap një lugin me pasuni Kështë me thonë edhe qëta me pas është aborat E këta Qështë të njërja Pas ajqë e ka shnojsh zemen për lakmis Ajqë e ka nëzirë du njën për zemra Islami nuk nëndalën Pasunin, larga soj Nuk ka cifër e caktu me fetaresht Qësë bën me e te i kalim pasunin Ska kështu Më nëshmi pas milionat e miliardat E po, e rëndësish mështë Kuj i mon ato ku i monë ato, ose ato pak që e ki, s'ki shumë pak, ku pa i monë? Apo i monë mrena, apo i monë ndurë apëtën? Ne i mojtë mrena në zamër, shtire me nëzirë, se dhemë. Epo? Dhemë me nëzirë për mrena. A nëse e ki ndurë kalajasht, vjenë e shkën, se ndurë janë, sa problema e punëve? Andajtë të ndërëzër, me bu më ronë në njullë mrena, nuk pasurët kalajapën, epo? do të me qelë, e operacion, e rezikë, me anëzirë. Problem është më unjëllosë e mërën shmja. A me bë më të unjëllosë durët, a do të operacion? Ja. Detergjantë, ujë fërkonë mirë, kalanë. Andaj, nëse bjenë dunjaj e ndorë, kalaj që përlonë durë për isoja tërë. Nuk lakëmën. Ji gathë shumë gjithë me kumburë i mirë. Po me bë më prejkë dunjaj e ndzamerë, është problemë. Pra n Nuk kanë shumë pasoni Po pa, subhanallah ju kamur zemër lakmi Edhe vazhdimisht ankojt Vazhdimisht thon, nuk bot rat Kanë një që kapë Zotë Gjelle Gjelali Por e kanë dorë Se kanë në zemër Përëndaj shika këtë botë Begatit e saj Pasu e saj ku i kia A i kite dora apo A po i kite të zemëra E për mësmi një pasë në zemër Për me qenë dhe me thonë përmeqen, gjithmonë që shduhë së ta berë, mësme dështu më pravime, në pravime, rrujë e synit në përë. Sa, të ndënëzër, sa familje e më prish, sa fatketësisht, ndere janë përdosë, si pasu e qkafit, e synit të përë. Njës ka shiku ku nuk duhet, Allah arrujt, me në rrujtë, me shikun e ndere në huj, e me shikun vendet huja, e kështë më ratë, e gacmë është lakmija në zamër pasaj dhe kjo lakmija është e keqa se gjithë mundë banë me edhe dëshru atë që nuk e ki edhe kur nuk të banë rhatë më ato që e ki që të pëllem e ko lakmija kur nuk bosh rhatë më ato që e ki apo a gjithë e rripë ato që nuk e ki andaj gjithë mundirë është nga zepër është në zalë pa lana rrë andaj edhe sot në format të nëryshme sprovon njëri për me syrin e tij të ndoshta ndër, në forma të ndryshme. Një prej forma atilla është edhe ato që ke shohur në televizionat. Nga pamet të ndryshme zot në rrugë. Të dyta, e tretsta, e pestta, e zhveshje pelakurici, e format shumëta të pisllokut që njëri normal i ndarshun nuk mundt ato me i bën. Lemu me i pa me shikur këtë merat. Mos laosen për forma të ndryshme të emisioneve, serialeve të dëshme. Që ja i e shoi njerit me pa atje nuk duhet atë e pastaj po reflekton me raportet që janë familje me lloj-lloj problemesh e forkimeve këtu më radhë apo e kanë jetën e kan jetë mirë, mirë e u shkon. Ka sku ka pa dikun mirë akit kuzhinë çka e kishin ata apo subhanallahu. Deri se se ke pa po atë kuzhinë tjetër çka u kon më mirë atë se ke po ato atje, e mirë, ke mirë, për dyqyës, balë kjerën e mirë e ke posë, e po, a ma se ke po ato tati tjetërit, i mirë ju nëve që, që e këshmaraj, e, e pika dulë, e pika, pit. i shtu i dhe po, e ajë se ka posë këtë vele, majë s'ka po, synë është begati, Allah në erujtë sytë, mirë po duhet me erujtë ka po i shetitë, ka po këshurë, është begati pashtë po dhe mundësi që, Allah në erujtë me shkaktu për imet shum A në sa lë kanosë shikimi me si njëri të tashët mua njët në kësaj bote të ndërozë. Pandaj të ruhemi nga lakmia, të ruhemi nga pagofsia, të munduemi që mirësi dhe begati të kemi në dorë, erdhën elhamdureish shijojmë, nuk erdhën vazhdojmë jetën me tutje, tek fundit nuk ka njirin këtë botë të ndërozë, për ai kur e ka kriju Allahu ademin alaihissalam, s'ka njirin në botë. Prej kur e ka kryu Allah o Ademi, deri njët në mëram që ka marë, deri për a kiametet, nuk ka njërin këtë bo që i keqë që ka dërshë të ka pasë. E pa mund shmështë. E pa mund shmështë. Ska njërin këtë bo që i ka pasë ketë dunjanë. Nuk keqë që ke, i ke, ke, ke, ke, tina o konë. Ska kështë. I ka pa lau dhe shka, e ka priu pe dhe shkafit. Ska kështë. I ka pasuni, po i ka marë në shta ratin familjarën e ja ka apë këta, e ja ka morë, s'ka dikushi, krejt ka të këqishë është, s'ka kështu apë në më dunjata, se dunjata është e mëngë, përndaj, këna që më ato që ka lau të ka dhonë, mënau me rritë, me halal e me të mira, por jo, korë për mes lakmis dhe pëngopsis, nga senqofë se ja qelum vetës dherën e lakmis, dhe ja qelum vetës dherën e pëngopsis, dine se, ja kemi hapë vetës dherën e pa më varësishtë, saja pa lau gjëlle ora begatije dhe saja pa lau mirësi. Dhe e funi që du me thonë përsa nga se kjo rëfim ka shumë dobi është që ti adim ja ja vlerën begative që Allah në i ka dhonë. Që në vlojnë dërëmë, gjëmatlinë dërëmë, a i pari, i dyti, i treti, nuk e patën shnetën, apo? E kërë i pyyti me neku që ka pëtënë, Allah në mi vë dhonë, si për viken men asë për pasoni, asë pë asë për kërgjë, po ojë një bikin men, o vëqë shnu është në aftër. Ti që atë kërkjes, në shë aski në ujë mja bozu të gjënë le vola, se të ka e për la u shnetërë. Ose të kasë për u pak me smunja, më me gjithatje të dojnë. So ka të atil që janë të shtrim, so ka të atil që nuk mund të levizin, so ka të atil të cilët ju mungën dështëta, edhe fuqia ma minimale me leviz vetë mes për porra. Shumë po heki për i fukar loko, t'i kom pun t'keqë, i ka on t'i, t'i ki, t'i shpotur s'ki, për t'vallaj nuk kam, i kom pun t'keqë, të t'mirë, a i ka dasht, e ka, e ka kuptu që s'ka on kupti materiali, po ka dasht me mësut dhe që ka tjetër. A i ka thonë, këta dy syqë që ti ka e për lau gjallë ora në balë, sa pare i lipë që këta dy mjë abdikujt, e me t'jefaj, ja, dhët, asë jë dohë, Pa ja, për një qënë mjerë, jo, se si jo dhe. Andaj, e përshë? Me më më të një gjemë e pare, so, bega t'i ki, ti bënë miliarda, vëtë. të nëndërënëzër, kënë nga ata që smunë e këpo, edhe veç një, ndërështëta një nervë, milimetrështë, me milimetra, dikur me a përmirsu, përshuem po në, për, në përrejte sociale, në përkërkesa, i duenë 200 mjerë, o, i duenë 300 mjerë, e po, ti kë Ti ki qikax qi, e ma shumë Përndaj Allahon Të nëre për begativ që Allahot ti ka dhonë Dija vlerën begativë Edhe nëse Duhet me puru Dhe duhet me puru të angazhohem E të kërkojmë, e të funizohem, e të pasurojmë E që të japim, e të japim Mirë po, jo me pangopsi Jo me lakmi, jo me ankesa Jo me ankesa Jo me, ankesa, jo me ato se të nërëzër kena Shumë fish ma shumë Jo së pohtonë dhejt, asë njëzet, asë një qimë po shumë fisht ma shumë kena se që na kena pas ma heret, mos lasëm se sa kam pasë gjyshën i tanë e sërgjyshën i tanë e kështë mëradë ne kene pa allahë shumë mirësi, por duhet të mirësi me i rujtë mos më na i të pejdore e i rujna me falenderem e i rujna me solidaritet e i rujna me bujari e i rujna me falenderem dajzot gjellewala e i rujna me duke rujtë vetën nga lakmija pëngopsia e kështë mëradë ka se ku njeri lakmën tanë skuqufi për ta mu. Nuk ka kufi mu. Nuk ka mu në kokufi mu, në komu viet kuçë, vetë ai japët mundësi Allahu na rrit. Sa ai sikur sa popullin fshiç çka ka para veti. Ai s'këshiron mu. Sa ati u ka pijë që duhet në pastë, s'ka Allahu na rrit nga pengësia. Prandaj Allahun ta falërojm për begatinë e mirë që Allahu jëllona ka, na i ka dhon. Ne na dëdorënim inshallah prapë në xhmonash me që të trajtojmë dobi nga këtë rast, por le sallallah që begatinë që Allahu na i ka dhon, Allahu na i ruan. Dhe Allah në e shumë fishanë. Dhe ato begati që në mungun nga shëndeti, nga pasunia, nga mirësia, lusë Allah në gjellë leora që Allah në gjellë leora gjithë do të smurit tanë, Allah në gjellë leora shëndet me idhonë. Dhe lusë Allah në gjellë leora që gjithë do borçliu që është me borç, Allah me ija lehtesu me dorpi borçive. Dhe gjithë do fukaraja që nuk ka mundësi me përkëtheku mujnë me mujnë, Le sallallahu aleh wa ala, Allah më ndihmë mua tek alokut Krisht dhe Allah na bof falëruesë mirënjësitë negative të tij, na ruaj nga pangopësia dhe nga lakmia dhe na dash çdo tëmin këtë bod, dhe në botën, botën tjetër dhe Allah na ruaj nga hidrimi ti. ka që i tij. Me kaq po do fut nga se ka koha e zonit. Zoti është por le të si zakonisht mos përitni çka ju themi çat i plotëni safa. Mosni safa që kjo vend që zakonisht bushet ka mbeti zbrast, andaj çdo çdo vend që keni mundsi me i alru vllaut juaj lëreni nga se Zoti xallahu aleh wa ala ia prëket lima të mëdha. Përsoni sa ka sa thmundni dhe ngjeshuni mirë. Zoti ju shpëlibë, Sallallahu alaihi wa sallam Muhammadin wa alihi wa sahbihi sallam besimën e shumëta.